מזמור ק"ח שיר מזמור לדוד נכון ליבי אלוהים אשירה ואזמרה אף כבודי. עורה הנבל וכינור אעירה שחר עודך ועמים אדוני בל אומים. כי גדול מעל שמיים חסדך ועד שחקים אמיתך רומה על שמיים אלוהים ועל כל הארץ כבודך. למען יחלצון ידידך, הושיע ימינך, וענני. אלוהים דיבר בקודשו, אלוזה, אכל קש שכם, ועמק סוכות אמדד. לי גלעד, לי מנשה, ואפרים מעוז ראשי, יהודה המחוקקי. מואב סיר רחצי, על אדום אשליך נעלי. עלי פלשת את רועה. מי יובילני עיר מבצר? מי נחני עד אדום? הלא אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו? הבה לנו עזרת מצר, ושב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו.